Розділ восьмий, який оповідає про Кирикову поїздку на Жаб'ячий острів з іеромонахом Петром, про несподіваний козацький двобі, та ще одне таїнство. Кирик з великою радістю скористався сірковою порадою погасити спрагу дороги. За нагальними замороками він непростимо давно не бачив Христусю. І, збираючись на жаб'ячий острів, умовив і романаха, отця Петра, поїхати разом із ним для особливого чину. Вирушили вони на конях о півночі, щоб на ранок бути у кміти. Кирик після того, як відбив Христосю Бусурменів, так і завіз її до свого вчителя, хоча знав, що на жаб'ячий острів, як і на січ, Ще не ступала жіноча нога. Поява такої кралі наробила неабиякого переполоху серед тамтешніх мешканців. Із густих плавнів визирали насторожені лисичі писки. Жаби верещали, як на шлюбних грищах. Ящірки губили хвости, змії міняли шкіру, а в ухаті їжаки поховалися, наче їх тут ніколи й не було. Старий Кміта був вельми здивований, що Кирик навідав його з дівчиною, хоча виду не подав. Він саме сидів на призбі, весь білий і лущив білу квасолю. «Вчителю, це Христуся, сказав Кирик, садивши їй з коня. «Бачу, що не християн», – буркнув Кміта і зміряв дівчину таким поглядом. Що її щоки взялися вогнем. Цей старий, певна річ, Був із тих козирлюг, Котрі бачать людину наскрізь. Плахтою від них не затулишся. Вона моя наречена, Знічено мовив Кирик. Кміта запалив конопляну люличку, Що висіла на шнурочку в нього на шиї. Пихнув білим димом, Зміряв очима ще й кирика. «Давно?» – спитав він. «З маличку. «Як так з не зрозумів старий. «Ти посватав її, коли ще й молоко на губах не обсохло». «Покохав», – сказав кирик. Замість того, щоб пояснити старому, що це таке, він запитав. Чи не змогла б Христуся перебути на острові, поки кирик повирішує деякі справи? Це Кміту здивувало вкрай. «А ти не боїшся?» – спитав він. «Кого?» «Мене!» – сказав старий. «Не боїшся полишати наречену з таким парубком, як я?» «Я вам вірю, вчителю!» Ще знітився кирик. Довелося розповісти, як лиха пригода спіткала Христусю. Кміта слухав з цікавістю. Кирик не хвалився, як він знищив драпіжників. Але старий запитав: А як ти звалив того здоровила? На нього впав камінь з неба. Непогано, сказав кміта. Але я зробив би інакше. І як же? Там стояло шкіряне цебро, з якого татари напивають коней. Треба було надіти його бусурменові на голову, прорізати дірку навпроти рота і допитати прискіпливіше. А ти, Кириле, кудись дуже поспішав. Еге? Куди? Жаби попритихали в саджавці, здувши свої білі міхури, і наставили вуха на кирика. Еге, куди ти, хлопче, поспішав? Скажи нам, будь ласка. Христуся знов спалахнула маковим цвітом. До вас, вчителю, незворушно відповів кирик. Хе, -хе до мене. Насмішкувато мовив Кміта. «Так-то я тобі й повірив. А тепер мусиш знов гнати на гордащівку, щоб там не журилися. Катай!» Крикові здалося, що старий хоче чим швидше його здихатися, аби лишитися вдвох із Христосою. «Може, дасте хоч води напитися?» От. «Ти відразу сердишся!» Кміта витяг з рота люлечку і сплюнув. «Хіба я дурне кажу?» «Он, повчися в них!» Старий показав на Гервасія з червоним огером, які вже розлякали жаб і так цмолили з саджавки воду, що було видно, як вона осідає в берегах. «Добре, ходімо до хати!» Пом'якшав кміта. У сінях на кабиці вже допікалася тлуста дрофа. У казаночку впрівала квасоля. І Кирикс здогадався, що кміта гостей виглядав. Він їх почув за багато верст. У великому лузі, де наближення людини звіддаля вгадує звірина, птаство і всяке водяне створіння. Тривога прибігає над плавнями і островами швидше за вітер. І Кміта, який знав великий лух як власну долоню, уловлював його порухи і хвилювання від краю до краю. Кирикові любо було згадати, як вони з гирою і костогризом проходили тут веселу Кмітину науку. Як одного разу хотіли посміятися з учителя і вкинули йому в чобіт вужа, а старий дістав щобота не вужа, а нагайку. І так нею похрестив збитожників, що вони довго чухали шаровари. Кміта часом був нещадний до своїх учнів, тижнями не давав їм ні їсти, ні пити, а потім дозволяв живитися лише тим, що вони вполюють голіруч. І крик гиря та костогриз швидко навчилися ловити руками не лише рибу, а й диких качок, гусей, припутнів, стрепетів чи ось таких ось дров, котрі начебто і не повороткі, а проти збіса полохливі і оглядисті. А яким же капосним було випробування морозом? Кміта вигонив їх у чому мати народила на лютий скипень, дозволяючи бігати лише на одній нозі або на руках та розтиратися снігом, щоб не заклякнути на кізяк. Часом він заганяв їх в ополонку і ти мусив випірнути в іншому місці, пробивши лід головою. Всі ці вправи Старий лагідно називав «соминий вус, вовча п'ятка», «комариний ніс», «соколина око» чи... Лисячий хвіст. Ну ось тобі маєш. Кміта ще не заходив до хати, А на столі, біля сулійки з ожинівкою, Стояли три поставці. Вгадав старий знатник, Що двоє людей їдуть до нього. Призволяйтеся з дороги. І навіть Христуся пийнула тої ожинівки, Що лоскотала серце. Крик із гирею і костогризом називали цю оженівку, вистояну на м'яті, кмітівкою. А підрум'янина дрофа, після їхньої буйної ніченьки, була така ласа, що Кирик одразу відірвав ціле стегно. У нього залящало за вухами, і коли Кміта запитав, чи надовго він залишає в нього Христусю, Кирик з напханим ротом сказав «Мня!» Ого, здивувався старий, а як там гиря і костогриз? Вони теж стали бабовалами. Ммм, відповів Кирик. Ну і хвала Богові, бо той, хто прилипає до жінки, рано чи пізно робиться гніздюком. Ням, сказав Кирик. Не бреши. – заперечив Кміта. – Я знаю, що кажу. – М-ко? – спитав Кирик, перемилюючи зубами дроф'яче крило. – Сірко? – Сірко живе третє життя. Він уміє і так, і сяк. Але скільки разів він бачив свою Настю? От прикинь, ото скільки дітей у нього, скільки разів і бачив. Єхидно риготнув Кміта. Христося зіщулилася від того сміху і так жалісно подивилася на Кирика, що він не посоромився сказати при Кміті. «Мумбл!» «Любить він!» – перекривив його старий. «А ти хоч знаєш, що таке любов?» «Мю-о!» сказав Кирик. «Диво!» «Яке таке диво?» Кирик дожував крило, проковтнув, запив його поставцем Ожинівки і сказав, «Диво Воскресіння, те, з якого народиться ще один Кирило Лупеніс, і це буде його і моє третє життя». Увечері він ніжно попрощався з Христосою, вклонився вчителю, Сів на Гервасія і погнав на Гордашівку. Кирик за цим Петром тільки-но вибрехалися з очеретів на острів. І як назустріч їм, виїхав козак на цибатому коні. Кирикові це не сподобалося. Кміта казав, що більше нікого тут не прийматиме. А як же Христуся? Козак зупинився кроків за п'ятдесят. Хто такі? спитав басом. Свої, відповів крик. Чим доведеш? А чим тобі треба? То подумай своєю макітрою. Він сучий син збиткувався. Крик взявся за пістоль, хотів було збити з нахаби шапку разом із пихою, але передумав. «Шаблею!» – сказав він. «Тоді виходь сам на сам!» Кирик вихопив спіхов шаблю і підосторожив Гервасія. І Романах перехрестився. Він уже бачив не раз, як такі забави між козаками закінчувалися кров'ю, а іноді й смертью. Сперші заводії ніби граються, хто кого, а тоді, як розпалять себе, впадають у сказ, і рука чинить те, про що голова й не думає. Припиніть. крикнув отець Петро, підганяючи ближче коня. Нині не час для розваг, шлях би вас трафив. Та їхні шаблі вже схрестилися. За дівку сі б'ють когути, подумав її Романах. Не розборониш. Але ж билися так, що любо було дивитися. З такими вивертами та хитрими штуками, як уміють лише пластуни-галдовники. Коли шабля гуляє з руки в руку, а часом її зовсім не видно. Тільки брязкіт стрясає повітря. І коні під козаками не гуцають, а бісові душі танцюють. Ще й бадьорять своїх вершників з закличним іржанням. Вишкірюють зуби, теж готові кусатися і битися до кінця. Кирик прицінь був удатнішим шаблюківцем. Він химерно крутнувся в сідлі і зробив те, що хотів. Косовим змахом шаблі таки збив зухвальцеві шапку. Дивно, що не стисав її разом із Макітрою. Смушева бирка, майнувши карміновим шликом, злетіла чисто на тімі козака. Навіть уцілів оселедець що в юнку розвіявся вгору над поголеною головою, наче піднятий вихором. Мабуть, саме в тому оселедцеві вихорі ховалася сила галдовника, бо крикова шабля враз повисла в зів'ялій руці, і він, схитнувшись, посунувся із сідла, впав на землю, і отець Петро побачив, як поволі склепилися його повіки. Така нагла непритома вразила не тільки і ромонаха, а й козака з вихором на голові. Він спантеличений зіскочив з коня, нахилився над кириком і, не побачивши на ньому ні рани, ні знаку від шаблі, раптом припав губами до кирикового рота, щоб вдихнути в нього життя, як це роблять із потопельниками, вішальниками або тими, Кого вдарило сонце, чи блискавка. Отець Петро почав шептати молитву до козацької матері Богородиці, яка часто ратувала запорожців на землі, на воді та у вогні, захищала від усякої напасті, і минуло чимало часу, поки і Романах розгледів таку содомію, що його самого ледве не трафив шлях. Він побачив, що Кирик. Окояний теж припадав губами до рота галдовника, себто вони цілувалися на очах у нього, січового іроманаха, привезеного сюди для особливого чину. Але ж і сам Кирик, їдучи на жаб'ячий острів, не знав, що химородник квіта знічив я навчить Христусь вояцьких хитрощів зробить із неї козака, а Христуся не лише зодягне шароварий шлик, а й постриже поголить своє довге волосся, лишивши на голові в'юнкий оселедець вихор. Навіть кирик не впізнав її звіддалік, і тільки зійшовшись у герці, розглядів Христусю очима і серцем, хоч вона змінила подобу та голос. Упізнав він і жеребця червоної масті. А що трохи погрався з Христусею на шаблях, то тільки для того, щоб побачити, чого навчив її кміта. Отець Петро не належав до тих ясновидців, які бачать крізь шаровари, і Кирикові довелося ще довго йому пояснювати, що цей козак, з яким він цілувався. А коли в голові іромонаха нарешті розвиднілося, він запитав у Христусі ображено. І ти його любиш? Кого? спитала Христуся. І Романах пустив очі під лоба. Цього урвителя, кого ж ще? Ненавиджу, сказала Христуся. Я сі вам, знизав плечами, плечима і Романах. Ну, ще й час трохи подумати. Про що? спитала вона. «З тобою говорить священник», – сказав Кирик. «Будь чемною». «Священник?» – здивувалася Христуся, Бо отець Петро був задягнутий по-козацькому. «Я привіз тобі хустку покрити коси, а ти їх відрізала», – з прикрістю мовив Кирик. «І що ж тепер нам робити, отче?» «Сповідь покаже», – відповів і романах. Вони втрьох під'їхали до Кмітиної хатини. Старий сидів на призбі і посмоктував конопляну люличку. Біля нього стояв кадібець із квасолою. «Вчителю, – сказав Кирик, – я приїхав з цим Петром, щоб він обвінчав нас із Христусею». «А вона згодна? – чудно спитав Кміта. Подивися, якою вона стала. Чи потрібен їй шлюб? А як ви думаєте? Думаю, що кохання, як і дурість, не приховаєш, сказав Кміта. Отче, звернувся Кирик до іеромонаха, чи можу я взяти шлюб з дівчиною, яка стала козаком? Козачкою. – виправив його кміта. – Козачкою, яка варта десятьох козаків. – Ти ще в цьому переконаєшся. – Знаєш, чим жінка сильніша за чоловіка? – Чим же? – Таких козирів в неї аж три. – Ого, вперше від вас таке чую, – здивувався кирик. – Які ж вони ці козирі? Кміта подивився на отця Петра, котрий дістав із дорожнього мішечка Євангелія. Ризу, епитрахиль, свічки, чашу з святими дарами і, переминаючись із ноги на ногу, чекав моменту, щоби встановити своє слово. «Кажіть, паночі!» – чемно звернувся до нього Кміта. хм то де би я міг висповідати наречену? спитав отець Петро. Йдіть до хати, там на скрині і розкладетеся. Коли і Романах забрав Христусю до хати, кміта сказав: Сила жінки в тому, що вона чоловіка переінакшить, а він її ні. Чого це? Така заклята порода. Тут таки і її друга перевага. Жінка – дуща у чаклунстві. У кожному селі є чарівниця, Та рідко в якому є чаряді. «А третій? Третій який?» – спитав Кирик. «Ви казали про три козирі жінки». «Третій?» – кміта витяг люличку з рота І плюнув через ліве плече. Тому той річ, що третього ніхто не знає. Навіть ви, вчителю, навіть я, кирику. Якби я знав, то був би колись оженився і спробував би все зробити по-своєму. Але як можна боротися з тим, чого ти не знаєш, Га. Тут раптом вибіг із хати і Романах спалахнув проти сонця срібними ризами і закричав до неба й до кирика, Наречена готова!» Отець Петро відбув чин вінчання коротко, як те дозволяли умовини поза храмом, з одним свідком Кмітою, в якого попід ребрами билося два серця. Без шлюбних обручок, бо святе таїнство не вимагало окільцьовування людей усе решта було згідно з Божою волею. Престол отець Петро облаштував на старій мальованій скрині, де перед тим сповідав Христосю. А тепер вони стояли тут удвох із кириком, тримаючи в руках запалені свічки. Обоє такі просвітлені, що навіть. Зачерствілий кміта не міг відірвати від молотят зволожених очей, хоча Христуся була вже у довгій сорочці, корсетці і плахті, а розпушений оселедець покривав усю її голову. «Чи згідний ти, Кириле, узяти собі за жінку Христю, яку видиш перед собою?» запитав і Романах у Кирика. Так, отчі, чи згідна ти, Христе, взяти собі за мужа Кирила, який стоїть оце перед тобою? Христуся зашарілася, самоцвітні маки спалахнули на її щоках. Вона трохи помовчала, сором'язливо опустивши голову і тихо-тихесенько мовила. Згідна. Отець Петро промовляв, як по писаному. І лише раз спіткнувся, коли заговорив про перетворення Ісусом води на вино. Тут старий кміта підморгнув до кирика і сказав, чи радше воно само сприснуло з його язика. Ну, це ми теж уміємо. Пломінець свічки застрибав у кириковій руці, мов під вітром. А й романах з осудом подивився на старого. Що вмієте? прикро спитав він. Нічого, схаменувся кміта і потупив очі. Так отож, сказав отець Петро і запросив наречених до спільної участі у святі Євхаристії. Спершу крик, потім Христуся випили вина з однієї чаші. І то вже було доконечне єднання їхніх душ і тіл. Хай би що там казав старий і кміта, який ніколи не був у Галілейській кані, де на весіллі Ісус учинив своє перше чудо. Але кміта за душою лихого не мав після завершення святого таїнства, коли Христуся була вже в хустині, Він змахнув щиру сльозу і промовив. «Ех, якби оце Кирило-Лупеніс встав та й побачив!» «Він бачить», – сказав отець Петро, і звернувся до молодих із напутним словом, щоб вони навпіл ділили радість та горе. І саме тоді на столі сталося чудо. Там, невідь звідки, з'явилася Ожинова Кмітівка. Солонина із хроном, вуджений огар, заквічений чебером. В'ялений сом, у якого жир стікав аж по вусах, і яйця, схожі на курячі, але поцятковані брунатною крапкою, і величезна миска з червоними завбіжки полікоть раками. Йеромонах вражено дивився на те диво весільної трапези. І коли просив у Бога благословення на їжу і питво в його очах було більше страху, ніж здивування. Зате кирик не бачив у тому жодного дива і після поставця ожинівки накинувся на огаря аж залящало за вухами. То це ти тепер забереш у мене Христусю? спитав Квіта. «М -м -м -м! Відповів Кирикі з повним ротом. «Побуде ще трохи в мене?» – зрадів старий. «Ммм! Це добре, бо ми багато чого ще не встигли. А коли ти приїдеш по неї?» «Ммм!» «Я так і знав», – сказав Кміта.